Salmul 147 Laudă, Ierusalime, pe Domnul, Laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, Că a întărit porților tale, A binecuvântat pe ființa în tine. Cel ce pune la hotarele tale pace Și cu fruntea grâului te-a săturat. Cel ce trimite cuvântul său pământului, Repede aleargă cuvântului. Cel ce dă zăpada ca lâna,